أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء ثم مبكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون مقصد سوره البقره بيان ضرورة المسالود اوله مسله د تويد دو مسله بات د رسالت در مسله جهات في سله او لومه مسله انفااق في س الله صورتت په ضرور برخوېسیم دی اوله برخه سل اتونه پا ده پاغې کې اوله مسله اسبات د تويد په در باابونو کې بایان برخه ی سرون سرو شپه بیا شروع شوي د په کې دوه مسله اسباد د رسالت بیاږي تردي پورې په رسالت من يغنه اعتراضات چې وردي دل دا غي جوابونه وکړه یو اعتراض داو چې مونږه تازه کنه مونږ چې تاسو تا وی جبريل راوړي دا غي جواب او کوچې د دوی د شمنی جبريل سره نه قران سره ده دویم اعتراض داو د دا منکرینو په پیغمبر علی السلام باندې چې مونږه تازه کنه مونږه رسالت زکنه مونږ چې دا جادوګرو ملګري سليمان علی السلام جادوګرو او تاغه پیغمبر وي نو تد ملګري زک مون ته دا غی جواب الله وکړو چې ما کفر سلیمانه ولیکن شیاطین کفرو آیت نمبر یو 20 دکیم چې جادو سلیمان علی السلام نه وکړی بلکې شیطانانو کړی او سلیمان علی السلام یې بدنام کړو دریم اعتراض پمدغه آیت نمبر 20 دکیم چې موږ 700 سال زکنه منو چې ته جادو د کفر وای هالکه جادو خو غدوه فرښتو هاروت مارو و ماروت راوړي وا دا غی جواب یو کوچا غوي اس کلم جادو نه راوړي بلکه خو دې لپاره را لري ګلې چې خلکو ته د معجزه او د جادو مېنس کې فرق خو خې دا کارونه چې کیږي دا جادو ده او دا کارون چې کیږي دا معجزه ده چې خلک به دې پوښی شي چې را خلک جادو ته معجزه ونه یا معجزه ل جادو ونه چلورم تلورم اعتراض په پیغمبر اسلام باندې دا او چې تمنګ د خو الفاظونه منونکي و دا غي جواب وکړو آیت نمبر یو سلو څلور کې چې تاسو د خې د خو الفاظ کوم بلکې تاسو د هغه الفاظ نه منئ کوم چې کې بوي د ادبای د شرک د کفر په ځمې اعتراض آیت نمبر 16 پغم کې چې موږ تازه کنا مونږه چې خپل خپل دین کې مستری بن یو خبره کې سبب له خبره کې د هغه جواب وکړو چې دا الله د حکم تابع ما یو چلمه توکم کوي زبغه حکم تاسو ته بیانوم دیم جواب دا پینجم اعتراض چیتہ جیدا دلہ پلم کُلی معنی دلالت کین الله چکه په هر زمانه پوئ دے خبر دے نو الله پوئی کی کوم وخه کی سرکم حکم خلکو تبار خلق د پار غره او خدای اغه س حکمونه بدلی را بدلی یو راوڑی بیا غ منسوخ کبل راوڑی دا الله په خلکو پوئی کی مزاج ماندی او په وخت ماندی نو داغه مطابق الله دا حکمونه بد را بدلی ش پغم اتر از دا او چته دا الله نایبان نه منی نازوری نه منی داږي پنځه جوابونه جواب سبحان هو دویم جواب بل لهو ما فی السماوات والارض جواب کل لهو قانتون چلورم جواب بدیع السماوات والارض او شپغم جواب واذا قزا امرا يقول له كن فيكون و دا چې مونږ تازه کنا مونږ چیل الله دې مونږ تپخبلوي الله مونږ تپخبل نه وي چې دا زما کتاب دا جواب الله وکړو چې دا قانون نه د جذب فردن فردن یو یو تبو حکم کومه چې دامي پیغمبر دي او دامي کتاب د امنه بس در لیگل مې د عقل مې درکړې دي معجزي مې ته خدري دي دلال مې بیان کړې دي کمنه وې منه او کنې منه آیت کمنه وې منه او کنې منه نوخه خم خپل تاوان او ګټه تاسو ده تاسو ده <coughs> بل تراز بیا د اتم ودنه و می تراز مینس کی واقع د ابراهيم عليه السلام راوړه درې خبره وی د ابراهيم عليه السلام په واقع کې یو خبره داوه چې بيت الله بن لتوحيد فلم تشريكون فيه دا بيت الله ولا توحيد پر اباده کړو د ابراهيم عليه السلام په لاس باندې تاسو ولې په دې کې شرک شوروکو دویمه خبره داوه چې نبي عليه السلام خود د پیغمبر اسلام دعا او توسل د نبی اسلام نو انکار کوي او درېمه خبره دا چې د توحید ساسد مشرانو وصیت تاسو د خپل مشرانو د وصیت نه ول انکار کوئ اته مترز دا چې موږ تاسو کنه مونږ تاسو پیغمبري ځکه چې ته ا, آ, آ د پیغمبرانو قبله پرې غوستله نو دا غي جواب وکړه آیت نمبر 226 کې چې کل الله المشريك والمغرب او يا ورتبي غمبري خلقته چ الله له اختيار مشرقتو و مغرب ده نو چ الله ما تک مخت حکم کی زباغه طرف مخړو ما ده هو الله خو خداو من ده الله ده حکم تابع یو نه ده چ من تا ز کنه منو جته پخپله درگاونو توافونه کی من تاواف نه منی کی مداغي جواب الله کوچه ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا و مروه درگاونه بلکه دا د دین نخ دی دلته یو خزې د ابراهيم عليه السلام خزې یو عمل تر سره کړو او هغه عمل الله په ومتمن لازم کړې چې دغه خزې یاد تازه شي دا درګانه ده دلته چې کوم درګا جوړ شوی و د خوروست زرګونه کاله ورسته هغه نایلہ او آسف چې نه کړو دغه بوتان پیخي په دغه دوړې رو باندې او د مشهور کړ چې دا د صفاء دوی هغه دی درگاونه د دې خلکو زيون دي د دې دوو کسانو بیا د آیت نمبر 2 سره د درشپیتنه ورسته نفی پی شروع کړ د شرک فعلی شرک فعلی سره ضرور مسلې تړل شوې تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله و نزور العباد اول آیت نمبر سره د درشپیتکه داوا وکړو چې چو... آ... وای لهکم الوه واحد حاجت رواسته سو حاجت روا یو ده الوه تاسو یو ده آیت نمبر 20 کې ویلو چې ایو الناس عبدو ربکم او خلق کو عبادت کیو معنی رب خپل ال تا کامل عبادت لا ترغیب چ د په کل عبادت کې په کامل عبادت کې الله سبحانه رب المشریک و دلته آیت نمبر اصول درش پته کې د جزء د عبادت یعنی د عبادت چکم کوم اجزا دي د اړینم الله نفی فی وکړه چې په دې کې ما سر بل مشریک وې کو د کل عبادت خلایق زیم لیکن د عبادت چې کوم اجزا دي جزونه دی دا لایکم بل دواړو لایق ځاییم د کل لایکم ځایمه او د جزس لایکم ځاییم د بعدت هلته پ د لایل زیکر کړی وو دلته ت د لایل زیکر کوي وربانندې او بیا تهخوی فړو مشرکانو ته جرې مشرکانو ته وړو چې تاسو د الله انتی مینه هغه د اویاو سره کوئ مخوقاتو سره کوئ کو مینه چې د الله سره کېږي سجې ته کوئ توافونه تنې کوئ نظر نیازې و کوئ یوهبونه هم اګه حب الله من کید دی دولیا وسره په شان د منی د الله نو د جره ور کوچ دا کچر ت تاسو د الله عذاب لیدله یا د الله عذاب په وخت خپل حالم لیدله تاسو بشرک نه وکړې زکه تاسو په دی پوي شوی چې قوت خاص الله سره دی او الله سخت عذاب دی او آیت نمبر 133 په شپه ته وښپه د کی بیا حالات د قیامت دورزي بیان کړی د جهنم د حالات بیان کړو چې دا خلک چنن یو بل په خبره ماندی د موحدینو سره جګړه کوي او موحدین رټي بيځ تکي نو الله دا داخله په خپل مینز کې بیا قیامت پورې زماني بیا پلانجوئ ایوبل ماندی بلانته نوئ آیت نمبر یو سلو اتش پېتنه پرونی سبقنا تحریمات الله شروع شو هغه شیونه چې الله حلال کړی دي چې الله حرام کړی دي اغه ته ترغيب ورکړو اكل حلال ته چې حلال مال بخوري یاي و ناسو کلوم ما في في الارض حلالا طيبا او خلقوا حلال خري او پاک خري نو موږ به کو چی حلال هر شی لويلي کی جنس پاکي لکا غو غو غد چيله چرغا وغيره وغيره داغه شي چې د جنس پاک دي انده رنگ بیا په پدي سبزيانو کوم دغه حساب دي چې کوم سبزيانو جنس پاک دي هغه دي او د کوم سبزیانو په جنس کې زهر د نه زهرېل بوټي او زهرېل میوهي هغه به حرام دي ورسته دا رنگه په میانو کم د حساب دي او دے. دا رنگه نور شيونو کې دغه حساب دي چې جن سپا کې هغه حلال دي او چې جن سي ناپاکي هغه حرام دي په دې باندې فقها مجتهدين داخله به پويږي د دې کارم دار چې دغه شيونه په نخ کې او دوی بار کې حکم ور کې چیرې داشه حلال دي او که حرام دي تویب غرشول ویل کې چې په سې لار باندې کور تر اڑول شوی کله کله یو څه حلال خو جنس خو پاک لیکن پس سم لار نه ا کور تر شوی یی د بل چا حا کې ویلې دارنګ غلا شوی یا په دوکه باندې خستل شوی یا په دروغ باندې خستل شوی یا په ګومو بل کوم د سې لارې چې باغی باندې تر لاسه شوی نو هغه طیب نه ده که جنس یې چونم پاکی خو که په سې لار تا تاسوامل کې چوي نه نو غو طيب نه پاک نه الله ترغيب ورکو چو خلکو خوري دا غنه چې حلال دی او پاک دی یو جنس چې پاک یو غو خوري او یو چې په حلال طریقه من راغلي هغه شي نه خوري دا ول الله دا حکم کوي زکه چې دلته بیانو د توحید او د سنت اوله برخه کې بیان د توحید وشو دوه برخه کې بیان د سنت وش د رسالت اثبات وشو نو الله اوس دا خبر زکر راوړه چغوره دغه دو مسلې توحید او سنت دا ترغیتا سنت شی بیانوله ترڅو چې تاسو حلال مال و نه خورې ترڅو چې حلالي نشه نو حرامي دا د پاکي مسلې نشي بیانوله توحید او پاکه مسله ده سنت د پیغمبر علی السلام ترغیب ور کول دا یو پاکه مسله ده نو که یو سره په حلال او م... په حرامو کې مبتلای هغه دغه دوه مسلې نشي بیانوله ذکر الله ترغیب ورکو چې کواړې دا مساله بیان کوي خلکو تا په دې باندې مخبل سي نه خلاص شي خپلم په پوي شي نو حرامونه ځان وساتئ انما یامرکم بسوء والفاشای دا د شیطان د قدمونو باندې تک ده حرام خړل او شیطان په دې حرام خړلو سره په تاسو تاس تا حکم کوي د بد خبرې ینه د شرک او د بهايي ینه د شرک فعلی ینه دا شی... شیطان اول انسان په حرامو کې مبتلا کی نو چې حرامو کې مبتلا کی به شیطان له ورسته شرک طرف ته را, را او کفر طرف ته را بلل اسانه شي او کله سړی حلال خوري نو د حلالو په خوراک سره شیطان له بيد د گمراه کول د اسانه ਕਰਨي د یو غاټ چیلنج بیا ورته به بی بنور الله شیطان بخورې نې کوي چې دې گمراه کړي خو هغه مه کلکلې ینه نه لیکن حرام چکل عام شي ته حرام خوراک عام شي حرام لیدل عام شي حرام اوریدل عام شي حرام ویل عام شي نو دا بیا شیطان دپرا لاره اواری کفرته او شرک د چنسانان پکې گمراه کی, گمرا کی. پوه شئ او په الله باندې دروغ وی نو په دی وجمه نه الله د حرام نه منګا تاسو منی کی او بیا آیت نمبر 20 او یا کې پرونی سبق کې الله زجر ورکو غچاله چاغه د الله کتاب فرېګدی او دا مش... او او د مشران خبر منی د مشایخ خبر منی یو خو دا دلیل د د کتاب ده نست د الله د کتاب موجود ده او بل یو سړی وی چرنه نه ما شیخ څوی دا وغه منم زم ما مشران چې څوی دا وغه منم کاغه د قران سره مخالف ول ني کاغه د پیغمبر اسلام د احکام سره مخالف ولی ني نو دا تقلید د روا د الله وی چې د قران د سنت په مقابل کې ته د یو شیخ یا د نور و مشایخ و یا د نور مشران او ا تبي داریکم به مغه ویل په د کی تفصیل مغه وکړو چې دلته هغه تقلید معنی الله رد وکړو چاغه تقلید شرکی ویلې کیږي چې د قران, سنت قرآن سنت، او سنت په مقابله کې یا په مخالفت کې د قران او سنت تد یو چا خبره ومانه او هغه د دین برخه وګنې او تقلید شرعی هغه ته ویلې کیږي چې تد د قران او سنت د پاره د د پا قران او سنت د پاره د چا یو تکلیدو ینه د س یو عالم وی چې په قران, سنت قرآن سنت او سنت باندې پویږي هغه استعداد لري د قران او سنت باندې پوی او ته داغه تقلیدو کې دا خبره و باندې ولی چې هغه یاکیلون دي اپویږي په قران باندې او سنت باندې ولی چې هغه یهدون دي اپ سم لار باندې دي نو موږ دغه د ائمو د ائمو تقلید د غزه کې دغی جواز منغو ویلې ننلی سبق کې آیت نمبر یو سلو یو او یا کې دغه دو دوایتونه دي په دې دوایتونه کې تسلی ور الله په دی اول ایت, آیت نمبر یو سلو یو او یا کی تسلی ور کی چې دا خلق دا په حرامو کې چې مبتلا دي او دا حرامو غا اثر دار دا او خيږي چې بیا د الله احکام او ردل منل دا بیا ورته کار کاری دمبي د وژن ګمرا کیږي ورستا اول حرامو کې مبتلا شي بیا یې عقیده د شي عمل کې بدعات را شي یا پر اس موږ دی واجون کی اخته شي نور غندونو کی اخته شي نور محرمات کی نوبیات تو ته د الله کتاب ترغیب ورکې نوبیا په اثر نه کوي که ته څومره مت وی ویږه غره د خدای کتاب فرض ده د دې ز د قول په هر مسلمان باندې د الله د کتاب ز د قول د فرض دي زکه اصل شی عمل موږ تاسو باندې فرض ده موږ پیدا شي وی دي د پاره چې الله ز موږ عملونه ګوري وما په صورت په صورت ملک کی برائش تبارک الذی صورت کې چې ما پیدا کړی د اسمانونو د ازمکه الی ما پیدا کړی د اسمانونو د ازمکه سورته ملک تو درګه یتره نوی را شو نه وشته ما پارا سورته ملک آیت نمبر دویم د قدرم ده, قدر ده چې الله فرمایي الذي <اللزی> خلق الموت والحياه دا الله غزاد دې چې پیدا کړې دې مرګ ول حيات او دا مرګ او ژوند دا سلسله الله ځکه پیدا کړې دا ليبلوکم ايكم احسن وعملا دې لپاره چې امتحان وکم تاسو چې ايكم چې کمي او تاسو احسنو احسن وعملا خپل عمل کوي زموږ او د ژوند مقصد درې چې موږ تاسو په چې شونه به عمل کوو دا الله په باندې او د پیغمبر وسنته باندې عمل ځکه د پیغمبر سنت هم د الله احکام دي د الله د احکام او عملی جامه ده نو الله وی چې د تورم ترغیب ورکه د حرام خورته د په حرامو کې چې مبتلا دي او د حرامو د وجه نه ګمړی لاره تر افته مخشوي ده او قران طرفه ناراضي د الله طرفه ناراضي او دا د دی مثال د سې دی له کزناور د سې دی له کزناور زناورم ته یې اوازو کې خواکې او سوودږي او اواز ورته وکې او ناور پهدي پوهږي چې چوک لګیا دی سر خبره کوي لیکن زنناور په دی نه پوهږې چې و پو زنناور په پوهږي چره یو چوک لګیا دی او و لیکن په دی نه پوهږي دا ته ووي او اللهوي د د دا سال دا داس د لکه دغه زنناور مسلو لهنه دا کلام ده په حظف د مضاف باندېخه ومثل الداعي الذين اصل کلام د سي له ومثل الذين دا ذا قران اصل ان د قران دومره تخلاص کتاب د اخلاصي کی تر قیامت پورن قران دغه کلام کی حذف و مضاف سره کله کله یوځی کی د یوشه حذف کی کله کله بیان کی کله کله اجمال کی کله کله تفصیلو کی د علماء و مفسرین وقاری چا سوچ کی پدیځی کی جردیز کیو د کلم سره کمجوری کی صحیح دلتا مسلو الذین دلتا حذف ته مضاف حذف شوولې او هغه مضاف د دې چې مسل د د مثال درا بلون کو الذین دغه کسانو کفرو چین کار کړي دي یعنی مثال دغه کسانو چې هغه رابلون کړي چوک رابلی الذین کفرو هغه کسان رابلی چین کار کړي د کتابنه هید نه کار کی رسالت نه کار کی دی نو مثال دغ دایانو هغه دعوت ووررکونکو مثال داسې د دا چ هغه چاه دعوت وررکې چې کارې کی کم پشان د هغه سړی دی یو چې اوواز کو سااروي ته ی هغه اواز تهویل کېږي چې ناور ته کېږي نیک هغه اواز ته کېږ چا هغهه ناورته ککیږي نو کماسر الذی و مسل الداعی الذین او مثال درابلون کی هغه کسان لره کفر او چنکار مثال د دعوت ورکون کی چار دعوت ورکون کی الیذین دعوت ورکون کی کفر او چنکار کړه د کتابنه کماسر الذی دا مثال د دعوت ورکون کی مثال کماسر الذی په شان دا چ اواز کئی بما لا لا يسمعو چناوری اواز و نداء او چغا ندا ولیکیگی آغا واسطا چه ها پا تیزه بانده چه غیطه ندا ولیکیگی په دیو جمانده دعا وروغ اختل کیگی زکا چې پمدی سور بکارا کی برای شی آیت نمبر دو سوا اگر تاسو آیت نمبر ته بل ځای ته ګورم ویلی ونیسته ها اندې دوه مې سیپارې مازه بس هدا پریګه الله وی چې ها اذا ساره کایبادي کله چې پختنه کستانه عبادي زما بندگان اني زما بارکه نو فاینې فا قریب زنيز دېمه او جيبو دا وته دایي قبلومه اواز د اواز كون کي زادعاني کرچ اوازو کي نو التم دعا له فجر غلې ده دعا هغه اواز چاغه په ورو منه غختل کی او نداء هغه اواز چا په تی زمنه غختل کی صحبل سبق رانه غرات شو د دې دلې وني سوم کمه سره لذي مثالې پشان دغه سړي دی یعنی کومه اواز کوي زناورته بيما هاغه زناورته لا يسمعوا شي نه او الا دعاء مگر اواز و نداء او چغا خه پدې دې کې وګوره د مثال لو وګورئ الله وي درابلون کې قران طرف ته د الله طرف ته د دې مثال د دې چې دغه زناورته اواز کوي چاغه اواز خو اوری خونور پويږي نشي دا چوي ثمن قنذید حقنا بوک بکمون، گونګیان دي د حقنا عميون راند دي د حقنا فهم لا يقتلون پس دوی که کل نشته ده نو پدېゼ کی الله دغه خلقو مثال ذکر کوم غو تاسو ته چې دا خلق چې ذاتي قران طرف ترابلې لیکن دوی د حرامو کې د اخته کېدو د وجنه په حرامو کې د مبتلا کېدو د وجنه دوی ګمراشي وي دي نو دوی مددوي د سترګې غو ګونا زده دسی بندې لکه زنا ورغونته د کزناور چې څنګه د یوچا په आवाज باندې پويږي د غرنګي داخله کم د یوچا په خبره کې څنګه چې زناور د یوچا په خبره نه د غرنګي داخله کم اوس د یوچا په خبره باندې نه پويږي نو, دا دا نو, دا دا نو مثال الزینا او مثال د رابلون کې دا او مثال د رابلون کې الزینا کسانو لره کفرو چینکارې کړه د کتاب نه کماس الزی پښاند مثال د غسړې دي یعنی یو کوچ आवाज کوي زناورتہ بما غناورتہ لا يسمعو شيئا وری الا دعانا مگر چغه مگر आवाज و نیدان او چغه فه سم کانری د حقنا بوکمون گونګیان د حقنا کانری د حق اوري دونه بوکمون گونګیان د حق ویل نو عميون راندری د حق کلي دونه فه هم لا یاکلون پس دوی کیاکل نشته د سورته عرف غور لګل تا ال تذمدیغ اندر خبره الله وضاحت کړي آیت نمبر یو سلو نحاویا یوصلونها بیا نحم سیپارا سوره اعراف والا قد زرعنا لي جهنم او په داکیک سره پیدا کړی مونږه د پارا د جهنم کثیر منل جنني دیر دیر خلک بخپل علم کې د جناتون وال انسانانو نه جهنم د پارا مې پیدا کړی زم ما په علم کې دي چې فلانه فلانه بو د خپل عمل د وجه جهنم لذي فلانه فلانه بو جنت لذي لهم داتوک جه جهنم لذي دا دوي صفات ذکر کوي وس لهم قلوب د دوی دي لاف قونه بها چې سوچ نه کوئ پغی سره قرآن کې د لاپ کتاب کې له هم ونونه او د دویې د لایپسییرونه بها چې نونی پاغی سره د الله کتاب له هم آزانونه او د دوی غغونه دی لا اسمونه بها چې نوری پاغی سره د الله کتاب اولا کا دا خلک کل اناام فشان د چرپایان دی اناام چرپان چ کور ک سریږي ان کې پل کږي اولای کل اناام دا خلک پهشان دغ چرپیانو دي بل هم ل نه نه بلکې دا خلککه زیاد ګماد دي د چرپو خوېښ دی هغه د حالا او چېو کمکړی پاغې کار مع لیا دی الله چې کوم کارو ت سپار هغه کوي لګیا دی لکن انسان د چالله کوم کارون سپار یا او خو بیزان نه پوهې کوي آب قزانان پوم ک عمل نور وربانې کوي بلهم ازل ل بلکې دوی زیاد ګماددي دله د د چرپانو نه ولائك هم الغافلون داخلكم دوی دي به خبر دال کتاب نه غافل دال کتاب نه دا نور زینو کیم الله او تزناور وې دي چې دا د ذیل کزناور چې دا ما کتاب نه اوري او پدی پدی منه عمل نه کړي اوس په بل آیت کې ترغیب دی بیان لا بیا الله عقل حلال عقل حلال لا ترغيب ورکو چې حلال مال خوري ځکه کوم مسله بیان کړی شي یا ای او هل زینا امنو او مومنان ګراول کی ایت نمبر 178 ته کوي یا ای او الناس او دلته وی ای او هل زینا امنو ځکه البته عام خطاب ټول انسانانو ته ک اندوان د کسکان کا دي کای سايان دي ټولو د کوم سمانان دي او دلته وس مسمانه ته خاص کوي دا خطاب ځکه زکا... ځکه مسمانه ته خاص کوي چې مسلمان ته ترغیب ور کوي بیان تررفته تو مسلمان مې دا فرض دی كونتم خيره امه اوخرجهت للناس تاسو غره امه ته راوباسره شوی د لپاره د خلکو ته امرونه بالمعروف وتنهونون للمنکر تاسو به خلکو ته حکم کوی د کارونو د شریعت معروف اغه اغه کار چې هغه د شریعت کاروي زکه خو معروف اثر کې خو کار تا اغه کار تا لیکن خکار کار د شریعت نه خکار کار بل په دی او جماعت علماء معنا کوي ته امرون بالمعروف حکم کوي تاسو په کارونو د شریعت معنی شي شریعت کوم کارونه دی جواز شتا هغه طرفه وکوي او منو کوي منکووي په خلق د منکراتونه او کوم کارونه چې په شریعت کې نشته لري شرکيات دي دی دي رسوم نه رواجو نه د دینه په خلق باندې کوي او دا هغه ټیم کې کیږي کله چې ته حلال مال خورې او یا اولذینا منو اوه کسانو چې ایمان مراوړې دي توحید او رسالت ممنله کلوخره من تویبات د پاکیزونه ما هغه پاکیزه تو د تویب پرون پرونکړې و چې توي بهاغه شي چې خپل لاس باندې غټل شوی لکه سوره بقرہ آیت نمبر 260 شپته کې پرونکم غا آیت راډولم چاله وي ا تاسو یای ولذین امنو انفقو انفقو من تویباته خرج کې د پاکیزونه ما کسبتم هغه چې تاسو کسب کړې ده نو کلو خورای من تو ای باتی د پاکیزاو نا ما حقا حقا نا رزق ناو کم چو خوراک در کرده منگا تاستا وشکرو للهه او شکره دا کوې د الله ینی بیانو کوي چې الله دوه متونونه در کړي دي الهې در کړی ددمغه داله ن م چې علم دی دا مخې خلکو تهه سوه بیایانې کا خلکو ته چې د خلکو مکیې پاکې شي خلکو معولونه پاک شي آخریتېخ شي ان کنتم تم تعبدون هو تاببددون خاص دا الله بندگی کوون کې یو زلله هضر داود ل السلام یو روایت ک را حې داودله سلام اکثره اخ ب چاو نواکثره به ګزیدو خلکو ن پوخته کوله چې بادشاہ څنګه ده خلک اکثره وتوي چې بادشاہ خسرړې ده, ده عادل ده، انصاف کوي خینسان ده نیوزل الله جبريل السلام راول غو د یو انسان په شکل کې چې داود عليه اسلام په یو امتحان کې مبتلا کی الله چې جبريل اسلام راول غلو نو داود اسلام السلام د جبريل السلام, السلام تور مخامخ شو او د نه پښتنه کوله چې بادشاہ څنګه ده هغه دا وې د سړې د جبريل السلام چې د انسان په شکل کې وو دا وتوی چې زمبن با سړی د خو یو عیب ده پکه داود الله اسلام ډیر حیران شو چې چهب زکه د خپل بادشاہ خونداو دا وې زبوس خپل عیب اورم چې دماکه کوم عیب ده زکه دا منصب چره دا یوزیموري ده الله چې الله کوم منصب درکړي کوم مکان درکړي ده کوم وظیفه درکړي ده پتا فرض ده دغه دغه منصب کار کول خلقته ته د ان شویل ته کډخل کو خدمت کیو به وی چرما خدمت کړی دا خدمت نه بلکې دا پتا مانه فرض چتا دا کړی و زکه ته په دغه منصب نه لکینه ولې چې دخلکو خدمت وکې په شنو داود علی السلام او شنو چې مسلمانان تیر شو د کوم فاروق رضی الله خلکو به دا خپل ځان مانه لازمه فرض دی زمغه کار دې چې موږ خلکو ته کار وکړو داود علی السلام خپه شو چېر مانه کې بس زما دوه غټه کو غه شوي ده ز کومه ورتی بره نه شوي مجبېله اسلام تهوي چې باچام د خص سړی د خو یو ایب پکې او بداره چې د المال مال خوردي خپل لاس ګټه نهخوري دو د السلام د دی خبره او دو سره په یولو امتحان کې تللا شو کور ته راغو ډیر په افغان سره او اللهله پهسیجدده شو الله له سوالوکوو چې یا الله خ په داسې یو مقاممانې یم کار سره سره کار کول کسب کول دا غړی د ګه ده ز به دا ریاعیا په مخړمه او که کار کوم قسب کومه نو الله بیا ورته اوسپ نه نرم مکړله او کی صورتې حادید کې راځ چېله چېمونږ ورته اوسپرن نرم مړه د سلام دپاره سو حادید را ځې که صورتتي حوامی مسجده کې راځي او غالي بندغه حوامی مداوا شخو دي په دغه ځای کې راځي چې ما داوود السلام د پر اوس پنه نرم کړله نو بیا هغه اوس پنو نه زر به جوړولې او هغه به خرڅولې به او امر مال او به صدیق رضی الله خو چې کل خلیفشه نو هغه په بل ورځ باندې خپلغه د کسب چکم سامان غیر او غیره هغه ست روانو بازارله چا ورته ویل غالبن عمر فاروق رضی الله عنه چې یا امیر المؤمنین ته چر تر وانی و زمپل کسب خوبه کوم کنه ته خو بخرم بچول خوبه سره وړم ناغه مخاطب ورته ویل و چې دا د دون غټه ذموري چې دا کارون را به څوک کړي تو خلیفې تخبوس د رعایت کارونه وکړي نو د عمر رضی الله عنه دا خبره شورا لا راوړله او شورا کې دا خبره وچړله چې راخه ګران کار دی ان چې هم سره کې او بدونه غټه مملکت هم سره سنبالي خلافت هم سره سنبالي نشورا فیصله وکړ چې موږ ابو او صدیق راځو د لپاره یو تنخواه مقررو چې دی په خپل گزارو کې خدای ابو بکر صدیق دا خبره خو نه و چې د بیت المال نه تنخواه وخره ما برحال چې شورا والو ډېر مجبور کړو چې نه تنخواه خو ځان نه مقرره قسم نه تیریګنور قسم نکې چې ته وځه کار کې خلافت په مخ په مخوري نو اجرکه چې ابو بکر صدیق کانه شپه خبره باندې هغه ویل چې سیده تنخواه با قلم خو زده یو مزدور تنخواه خلمه کوم چې عام مزدور لبلویږي خلک حیران شو چې په دې به گزاره څنګه کیږي نو بکر صدیق ورته ویل چې گزاره مې نه کړله مزدور د مزدور تنخواه زیاته کم بس زما غو مب زیاته شي پوشه مدار نه کانو خلکو پرزگار خلک اېس کله به د بیت المال لاس نوړي حالکه جایز دی وته پاره چې بیت المال تنخواه خوڑللوي جائز دي لکه د پرزګاری د عبادت اخري حد ده دي چې دا غنم سره ځان منکي پوښوي او سره خپل د لاسو غټو خوري دا, دا رنګ بیا چې كلا ابو بکر صدیق روان هو وفات شو د وفات کې دون مخ کې هغه څومه تنخواه څو خوڑلوي دوه کاله تر پاسه یا څکمه غ خلافت کړو نو څومه تنخواه هغه خوڑلوي هغه خپل مال لغټو له تنخواه بیت المال کې جمع کړل کله چې عمر فاروق خبر شو عمر فاروق سروخه زو و یو وکرسي وداري دا خ ډیر ګران کړ اومد د پاره اندا کار خ ډیر ګران کړ چې اومد به وسه د شي تبدوی دا خبر ډیر ګران شو ګران کار شو ان ډیر یو ګران څورته تیګ دی موږ ته زمنګ د پاره کې خو له حال ډیر مثال نو د سې لوی مشهور عالم امام عبد الله مبارک امام ابو انیفا لوی آ... شاگرد ده او لوی عالم ده هغه خپل ژوند درې برخه تقسیم کړو یو برخه جهاد کو چلور میشته څنګه ورونو کې وو یو برخه درس تدریس او تدریس به کو چې څه بيزدو هغه به خلکو ته بیانول او درېم برخه ژوند تلور میشته هغه خپل کسب کو هغه مال به خړو هغه به ټول کالب هغه مال د خړو ون د کار ته ی به یو علم چې تر شوي دی او ب دغه واقع معویللی وه چغهشااس بهخر بلسب او بیا به بی ماخام ماخا ما خررسل دو پیسې به روزان خوړلی دو فیسې به غریبانانو کې تقسی او دو پیسې به هغه جمع کوی نو هغه مهیاکوب نه نو تو ووي چې دومره به دغه په دخوراک کې اثرو په د حلال مال کې چې تلووی خپه زی مونږه چې دغه مال دغه کورې ډړګ وخواړه چلووی وره ې مونږه په با کې تنګیددو به نه ست من وو چې د دبهه حالي چې د دومره خورا کړې نه دا یو مشهور زمونږ د افغانستان یو امیر تر شوی د امیر عبدالرحمن مجاهد دا غاره کې واقعیه زموږ استاد او شیخ من مون بیانوله وای چې امیر عبدالرحمن خپل زوی په ماهاز ولې غلو جنگلې ولې غلو نو څومره بعد خبر راغو چې زوی خوده شکست خورله خدل هم دی چې کسې خو د تختدل هم دی نو دا پلاره ډرڅخ خفهه شو چې د وی خو ډیر به کار کړی دا تیخت ته خو ډیر به کار کړه شککس خوزه بیا هم صحیح ده تیخت دا تختته شيیکی د دا ډیر بد کار شو دا دا دی دا خو دوشه میدم شمونومان دی د من مرو شرم او کور ته راغو خې ته چې ولې څنګه خپ دا کې تهکړه چې وی خوې دغهسې کار کړي خې ته قسم وخورړو چې وی بهې شید شو شید شو به خو تدل ب نهوي شي کس په خولني خو تقديدله بني زه په دې خبره قسم خورم زه په دې خبره وی لاړم مقاله لاړ وته میړ وته چې بڅت اوس کارڅوې خو باسو ستې تقديدله نه پښرمونی شرمولي یو اې ښا چموده بعد بیا خبر راغو چې هغه خو دروغ و بلکې غزوې دې شخص نه ده خولې نه ده خولې اغه تقديده لیدې هغه خبره دروغ و او هغه ولا خبره دغه شو خپل خزل راغو او تاسو څنګه په کلقه باندې دا خبره وکړه چې ما زه په نو هې وت اوخوا وتوي نو چې دا زما او د لا په من کې او را د حالله میړهو مجبوره ه بیا ته و چې ور دا چې کله زما په خییره شوی ما حرام ش نه د خوړه دی پر ما حرام ش نهخورړه چې به د خپل خیرره ک چې کوم زما بچی دی دی نه مجاد جوړمه دا چې کلهنګر تهلاړو د تختې خبره ماوره ده نوما قسم په دی وخورو چې حالاللي سرړی دوسې بهغیر ته کار نه شي کولی و شو د منه ما حلال خور دي دا دونه بغیرت کار نشي کول سيده مړ بشي شکست به وخوري خو تختي بنا د حلال او د حرام دوم بس نو یا ال الذين امنو او مومنان کولو خريمن امنتو او بیا په حلال کې خاص کله هغه حلال چې د خپل لازم غټي يوزل ماز ابن جبل رضي الله عنه له صحابي ده اغراغ نبي استم سره لاس ملاو کوو نبي رستم چې لاس وسره ملاو کوو لاسونه ډېر سختو نبی اسلام <سؤال> د پښتنو کړه چې د لاسونو د ویره سختی نماز رضی الله و توي رسول الله سهار وختي زم زمنګل لا غرل لا لرجی مرګی کډکوم 4000 خرص کوم دا زکه سخشی وي دي الارجی چ کومه نبی اسلام دا غ لاسونو را وغستو مچ کړه وې د لاسونو د الله ډیر خوختي چې دا خپل لاس ګټه خوري او بلچه ناس ته محتاج وي نو دا نه مساله بیانولې شي او نو بس بل مجبور اينو ب بیا چې ملاله د بل ټې لکی یاره تاسو چې دی دا خبرې کوي چې د ملاله ګټه حت نواده نو ملا به څخورري دا پیغمر اسلام څ خوړه دیین کارم کوو خپله ګټیم خوړه خپل مضدووری کوله پیغمبر غمره د اسلام اول کې بیا وروته وروسته چې پی غمره ستاې بوج زیات شو بی د بیا بیا غریبي ت را کړی که ده کهکسه ب نه دیک غریبيکه د غنیمت نه به بس مغ نه به بیاګزاره بی کوله د غنیمت ملوونه بچ راغله لی. لیکن اول کې پی غمر استانبلکل د چا نه پهین مع کټ نه ده کی دارنګ اب کرااممو پهین ګټ نه ده ک چوک د و چېی دا پوه شوی دارنګې متبر او لما او یو قسم امام ابو ابیفه په جیل کې ات شوی دی ید شوی دی وولې خبرې باچ تهوي چې را شي زې کا او د تهوي چې زنه ناخرم دا ویفه باچ ې په زورې در مانې کوم د اتوي ن کومه باچ ورته و چې چې هره کمی ده دا وظیفا کوم <esions> <horas> دا اوس اقلا شو چې نیکوم د وظیفه اخر جیل کې ورزومغه جیل کې امام ابو نیفر رحمت الله شهید شول مرشه وي دي په شو د رنگ ډیر عالم دي یو عالم تیر شوی دي فوزیل ابن عیاض دا, دا امام ابو نیفر لوی شاګرد ده د ام ان لوی شاګردانو کې دهم راضي او د فوزیل ابن عیاض د مخه دا کو د یو قرت ننوتو د قرن چراوتونه او خزي آیت وي ای د قران او کې دا, دا چې انسان ته وسم خلاف کې دسي آیت دي سرکشی کې زمونه یی نه زمونه حکومت و دایې چې کله د فوزیل ابنیاز رحمت الله علیه ورېدو او ډایرکت توبه و با سره راغو د امام ابو نیفشا شاګرد شو هغه وی وی چې بتبل و مزمارن په دول او سرنی او په ډو باندې احب الیه ان دول او سرنی او په دمو باندې خوراک زماده پره خده ان اطلبها بالدين د دین چیزې په دین باندې خورمه زماده پره د دین غده دمو او د ګړو آآ آآ مال خدای چې ځي ان اطلبها بالدين د دینه چې په دین باندې وښرم فوج دغه یو بل عالم د نومي عثمان وير شو هغه د بادشاہ راغو خلک وبشراولې گل چې بادشاہ سه بوې چې راشه چې قاضي دې کمز کالته ضرورتونه بوو بادشاہ هم د پاره د قاضیان او دغه علماء او ځکه شری نظام او دغه خلکو ضرورتونه بوو بادشا ضرورتون بو. لیکن بادشاہن اکثره بد کردار وو او حرامې به کولې په دی وجه علماو په آسان باندې غړوتنه کې خوله چې دی خلکو سره وزې شي دی بادشاهانو سره ځکه بادشاهان اکثرا بدکردار بادشاهان و حرام خور او حرام کارونه به کول شرابونه ویسکل نور کارونه به کوي ځکه علماو چې دوی سره کار نکاو چې دوی لاندې کارو کې وظیفه تنه والی نو بادشاهانو به داخله مجبور کول په زور باندې به کول چې راشه کارو وکړي نو یو بل عالم دی اغه هم دغه سي یولوې ایمان ترشه وې ده اغه را بادشاہ خلک را ولېګل چې دیمه مال را ولې چلته کارو کې ماسره دوت نو دغه عالم چو قرت لاړو او وچه وړې د قرن راوړو په دې ورانه باندې کې خو وا خلکو دوي یا غسکرو بیا وې چې بادشاہ چوي دي مې دغه دغه سي چې دونه تنخواه بدر کوم او دا بې دا بې اغه ډې ټوله امتیازات ارڅو ته بیان کړی نو دغه عالم او دغه وخه روړې راغستو را دین یو کرپ تیر کو و باچا ویرش چ فلانه وی چې زما دغه وخه روړې قبول نه خو ستاله دي کار زما پر قبول نه دي د وزیز کلم قبول نه کما نو د لاسټ غټه د حالات ریکمان قبول انسان کډیر بدل نه راولي خان نو یاي والذینا منو اممینانو قلوب من طیبات خریده پاکیزه و نه ما هغه رزقناکم جو درکړی می تاسو ته وشکورول او شکر ادا کوي د الله این کوم ته یاهو تعبودون تاسو خاص ده الله بندگی کون کی خاص کدا الله بندگی کول غوړنو حلال مال خرا و مسر الذی او مثال درابلون کو اغه کسانو لره کفرو چین کار کړي ده د اله کتابنا توحید نرې ساراتنا کما صلیږي پشان دا غسړې دي مثال پشان دا غسړې دي یعنی کو چې आवाज کوي جناورته به ما اغه جناور لا لا يسمعوا جناوري الا دعاء ان مگر आवाज ونیدا انا او چغه لکه جناور چې په خبره پويږي نه صرف आवाज مانه پويږي ټوک لګیارې چغه وی او خبره کوي نو پويږي نه په خبره مانه دارنګ دغه دا منکر د قران دغه مثال مده صُممْنَ کانی د حق اورېدونې بوکمونه ګونګيانی د حق ویلونې عميونې راندري د حق لیدونه فهم لا یعقلون پس دوی کې عقل اکل نشته رې عقل زا... یې شو یا یو الزینا منو او کاسانو چې ایمان راوړې په توحید او رسالت باندې قولو خریمن توې باټې د پاکيزونه ما هغه رزقنا کوم چې درکړې مې تاسو ته تا وشکورول لله او شکر د خاص د الله د شکره دا کولم د اړوندۍ چې د الله احکام باندې عمل وکړم د الله کتاب باندې ځان پوهیږم او په یې باندې عمل وکړم ان کنتم یاهو تعبودون کچره تاسو خاص د الله بندگی کوون